Esitut mendekatuko, laban zorrotzak, banan banadoaz, egunaren hortzak. hitza gorde zitzaigun, ari eta horratzak, begi eder batenak, begi da motzak. Gabriel Korta. Baitistan bat dut zinezak Hene azkena diuen eritera Hori oh, bera Ekaitzezin, boto gora edo bere egin behar didoan asmatu? Hmm, Azturan eroriak Ezkerra nondago eta eskubian nondagoen ezin asmatu? Bate jakin Pentsa, martxoak zazpinun getlitzen den Bai goharka behan pasadira, iru hilabete eta erdi Baina itakako huarteak ortsik jarraitzen du? Hortxe jarraitzen du eta guk e, bertaratu egin Hure zinguratu eta. Eta lehor. Asmatuko dugu, higari egiten? Asmatuko dugu. Bueno, kuadroia, iru hilabet eta hogei bategunen ondoren, eh? Hemen da bueltan, itakasaioa. Egun ondenoi. Horako ixo eta ongetorri hititzaen ahots ekaitz eta ertikoiko etxea teklattzen baian. ele eder. Hori da. ekaitz saio eder bat egingenduna hot. asko eta ninzak bildu genun hementxe itakan urte berriri ongietorria emateko eta saioa berregite, E, pentsatu dugu, urtea berriro hasiko genu bezala, saioa berrekita, sentipen oiek ditugu, eta kuadri berriro batu nahiko genuke gaur izean ia zer dioten, gaur zertan dabiltzan, eta biar zertan arituko diren. Bai, orduko ura ederra izan zen, eta egoerak berrastea, eragin digunez nola baitea, nola asigaren berriz. E, saiatuko gara, eh? denekin harremanetan jartzen Bea Seber, Eneko Galdos, Koro Irazustabarna, Mikel Serrano, Jose Maria Girretxeporro, Txaritz Gorrotxategi, Koldo Martinez, Andu Martinez de Rituerto, Laida Miranda, Josu Penades, eta Itziber Garmendia. Denak zai daude, eta gu euren zai, e? Eh? Zaiatuko gara, ate guztitan, kos jotzen. Ea zer dioten? Zerren ilusi horneba da Anistasun seksuala, ingurumena, politika, kultura, eta kulturaren baitan antzerkia, literatura, sormena, badago zer landua ez da egaitz eta zertazitzeina? Ugari, Anistasuna azken batean. Iazer dioten. Hene hondotik baratzen direne, izan ez nadiala atzeri. Aurretik ordea kantu ederra du? Zuretzako, txiki. Egon Ekaitz kantu asko ikasitugu, lederrak eta biok, egun eta ia hauetan, izan dugu denbora jolastu, jolastu eta jolasteko, eta tartean kantuak ikasi ikasitugu, kantua tartean hastua ikusi nuen kantu ederrago. Bai, eta sortako ale guztiak oitik behera. Egia ja, egintako grabazioa la jarriko eta jarrapatzen dut nile darkantuan. Baitzara ni la... Baitzen baiera Untartzako eguna Iri txizenea Astoa porterota Deno fogolea Dampa bate bateko zuen Astoa burua Lurrer har zoritzen. Itzoko sorrian. Azkartu genion. Sentagiri adi. Baita do nostiako. Ambulantiari. Oren klinika ndago. Antu bezuari. Esha naideni okte. Lenbailen toli. Ba, egoera gordina izan da egoera gordina izaten ari da egoera oso gogorra izan da, egoera oso gogorra izaten ari da baina hae ere eman digu. eta bueno, egoerakala balditzatuta zukutzen ere ikasi dugu, eta lehen elkarrengandik gertu geundenak ba orrain gaude. Bai, e, bere gordinaan jakin behar delako ez da, Bizitza gosatztzen eztitzen eta xamurtzen. Nola baitea zatearren kaleak itxiditugu. Baina barne eta kanpo mugimendua, kompromisoa ez da gelditu. Beharrak behar direlako, ilusioak ilusio direlako, ametsak ametsi direlako eta erronkaak erronka. Zerrenka Eta jendarteak hor jarraitzen duelako. Geure buruari eragin egin behar diogulako eta baita inguruari ere. Beha zeber, kaixo eta onge torri itakara. Taixo, ezin gelditu, ez Bea naiz eta etxean gelditu behar izan, eh, konpromiso hor dago etxe barrukire eta etxe barrukoak egin duen ez dagoeneko, ba, ilabete hoetan egindakoak argia ikusi behar, ezin gelditu. Ba, begira, eh em... Baina pertsonalean ni oso lazagon naiz. E, ez dakixo horrit arraiz detan bueno, ba, ezin izan ditugu egin e, egiten ditugu, itzaldiak eta formazioak, eta bueno, aurren transexualitatearen inguruko e, kontu guztiak gizarteratzeko egiten ditugu ekintza guztiak eta bueno, ba, alde horretatik, maila pertsonalean lazaileago bizi izan naiz, baina mm, zegertatu da, ba, E, denbora asko eman dugula etxean, familia artean eta horrek ere aukeren mundu elkarrekin iniziteko eta barneko gauzak ateratzeko eta orduan bere ba, alaitzi aldea amaitu eta zinen deipilloak jasotzen ba, aurre eta gazte askok ba, etxean esan dutelako edo batxuetan aurretik ja e, esan da zuten baina E, elkar bizitzak, ai, hogeita ala urduko, elkar bizitzak agerian utzi du ba, ba, ala zela eta bueno, ba, e, familieek ulertu dute ba, ezin zela gehiagoa atzeratu eta deitioan jaso ditugu orduan familia berri asko agertu da ba, euren zeme ala behi entzun eta transitoa egiteko pres egon egondiroenak. Hori alde batetik, baina bestetik ikusitugu oso gauza interesgarria behira. E, transitoa egin dazukaten e, aurre eta gazte transeksualen artean batzuk oso oso pozik egon dira etxialdian eskolan edokalean jazartena e, ba, jaso behar zutelako jazan behar zutelako, ez? Orduan, ba, etxeak, etxialdiak, eman die aukera e, euren burbarekin obete goteko, ez? kanpoko begiradatik datik, at, Eta oso kontakisu un polita eh parteka dituzte familie, zelan bueno, ba, eh, zela, bueno, ba zenbait e eh, txiki hasi dela da bere zakillarekin harreman hobek iztaten, ba, ja inork esiolako esaten zu motilla zara, eta de bueno, ba eh, kanpoko begira da, eh baitzen duen begirada hori kenduta asko serela saiago egon direla. Eta bestalde batetik ere kontrakoak ikusi mm -hmm. ditugu Ba, etxean onarpenik e, zeukatenen artean, ba, okerrega ginduen, batez ere, gazte asko, txeka aurren berri ez dakago ez ego irizten, familien bidez ez bada, baina, baina gazteena, bai, batzuetan gazteek deitzen dute, eta bua, e, hau itxela izan da, etxean honbea izatea hainbeste egun, hainbeste ordu, e, eskutatzen horna izen, ukazioa, bueno, ba, alde horretatik oso gaizki dira batzuk itzi alditik. Ordan begira, begira zenbat zenbat gauza mugitu diren, zenbat kontu e, mundua gelditu zela ematen zuenean. Eta hori guztia orain bideratu egin behar. Bai, hori bideratzen, ja, martzan gaude, azigara hieko lehen, aste harteko bilera egiten, eginen uenekainekoa oso potente izan zen e, danak elkarrik usteko gogoekin, familia berri pilo bat e, salantzak arditzera, eta ustailaren jaren zazpian, ba, ba berriro. E, bueno, ba, Familiai euskarri emozionala emoten, informazio emoten, eta Eta holan, ba, aurreta gazte hauen ba, bideak, erraztuz. Normaltasun tasun berria daitu diote, nahi zenek nola begiratzen dio? Normaltasun berri honi? Urbileko e, etorkizun honi? Urbileko ari begiratu beharko diogu? Bai, ba, pausuz, pausuz, begira. asteguru honetan, neombarko gineke, e, urtean berritan egiten ditugun e, azteguru pasauetan, Ba, udaberrikoan, bueno, udaberri udakoan, e, Aste e, Brunetan egonbarko bineateke, taierrak eta formazioak e, Disfrutatzen el, danak elkarrekin, eta, bueno, ba, ezin esko izan da, Baina, bueno, moldatuko gara, hengo dugu zeo zer, topaketa eta txikiagoak ditugu, talde esku, aldeka nola, Eta, bueno, ba, joan gara hurrera, eta espero dugu, bertan bera geratu zeitzkigun, hain beste formazio eta itzaldi eta, e, ba, hain balio diren, en tresna hoiek, ez, en gizarteratzeko balio zeitzkigun e, bideoiek, ba, berreskuratu alitzatea, e, u da ostean, ez, ba, e, amazaz pisaio, E, geratu zitzaizkigun bertan bera 8 eta martzuan programatuta genituen artean. Eta gero, hortik aurrera programatu ez di, benda e, guretzako mailatza eta ekaina oso hilabete potentzia. E, ekin txapillo bat izaten ditugu eta horten, bueno, ba, oso oso gauza gautzik izan dugu. Espero dugu, e, inork ez aztea gai honetaz. jende asko da oraindik ere e, sufritzen, Eh, ez ditugulako ikusten, ez eta, bueno, ba, bide luzea dakagula mm, orain gainera mailan, legearekin eta pesoerekin eta inbat gatazka eta, bueno, gubeti maitzasunetik aurrera pausos espauso jarraitzen dugu lanean behar guzti irantzuteko eta partekatzeko hortxe dago nahi zen eta e, sentxilzazio kampaina ederreta potenteak egiten dituzue eta hagin hartan ezte gueserra ipatuko bain, sorpresa txikiren bat badago riskutuan ba, azken haste e, hau baliatu dezuena e, prestatzeko eta ez dakit ba, ikasturte berriarekin edo ba, argia ikusiko duena eta laua izetara gozatu alko deuna e, entzulek ez dakit ez zertazaren ezte gueser kontatuko baina nahi, zen, no, nahi zenek ere sorpresa Eder askoak ematen ditu, eta gehiago ere torriko direzta. Bai, enuen eztera erpatu nahi, esan bezala sorpresa dalako, baina <laughs> bai, urazken erako izango dugu, izango dute gure berri. E, lanean jarraitzen dugu eta gauza politak egiten gainera. Naizeneko oso denbora gutxan hori lortu delako eta hori osondo lortzen dezuelako denon gizartearengana oso modu esan dezun moduan maite korrean eta maitasunez e, egan izka iristeaz eta jendearen hori iritsi egiten da, eta hori zoriontzekoa da beha hori ere egiten jakinegin behar delako. Bueno, ba, ezkerrek asko, baina gure lanean e, ikusten duguna da gizartearen babesa dugula, jendea hor da e, ondo hartzen gaituztela, eta, bueno, ba, gizartea prez da gola, balore dezala bizitzeko banak anitza garelako, hemen ez da goelako, gu normalak eta orde jende desberdina, baizik eta dara garela, desberdina bakarrak eta bitxiak. E, urte osoan egunero egunero, baina ekainaren bukaera honetan ere izan gaitezen kolore e, ezin bestean, ez dago esan berri, baina esatea beti ondo hemen denontzako tokia dagolako. Bai, hori da. Tamon azkenean emoten du eh, egiten dugun lana, ba gure seme alabengatik egiten dugula aurreta gazte transsexualen alde, baina egia da eh, gizartean hitza eta zabala eraikitzen eh duguneenean danantsako mundu hobea eraikitzen ari garela, ez? Eh? Hanak bisiko garela hobe eh gure berezitasunak ebabezen eh, eh, eta goraitatzen dituen eh, mundu batean, ez? Eh? Orduan gure lana gizarte osarentzat da. Bea besarca da estu bat placer al es que tísela <ríe> ayo, Ay, amor, amor, amor sí. gaita estrenatu dugu. <risa> ederra, ederra izan da. E, Bearen ekarpena beti dezela. Hau da girratiako paritzen digune altsorra e, inguruarekin hitz egiteko aukera ez, eta inguruarekin itzegindakoa, ba entzulekin partekatzekoa eta ez dago ederragorik. Bai, azken batean eman eta zabaltzazu ez da. Hori suertia nun naikoak diren mojena Gainetikam Dabiltza egan Inoketzi dan esan Euskal izatia Zingin Esan egin zeiguten Denbora dexente eman behar genuela Egin behar genuela etxan eta gorputza mugitza Komuniztala ez da ki dantzarik Etxan egun Egun hasteia bete horietan Ba begitza, dantza bate Azkeneko hastean egin dut baina gehiago ez dut aurruratuko. Guaritu gara, eh? Eleder dantzari, dantzari, dantzarako gogoz dabil eta berarekin batera, etxan aritu gara. Dantzan, salto eta brinko. Dantza egitari utzi oztiona ziur aski, eneko galdos, eneko gaixotan geturri itakara? Hau, pa, Etxan ere dantzan ez da? Bai, bai, bai, ala, pasa edo. Zigur askieneko, kedo zein egoera baliatzen du e, dantzarako, eta dantzatzen duen herria, eh? Horea, <laughs> <laughs> horea. Ba. Zer muzko jabetak izan dira, eneko? Ba, lebatetik e, lanik eta eukiko zanu, ba, hori, musika eskolan klaseke matea eta, nahiko ondoera manden nire burua zaindu, ba, prestatut, ba, jarraitu mantentzen, eta hola, Baina, gehasan, lana gogorra entzait, dantza klaseke matea online, eta hori bai, gogorra ezan da. Baina, eztor zu, zu eta euneko egon da laro gehi amaten, eta beraia egin zai egin izten euneko ere. Eta hori alde hortatik gogorra, gogorra ezan da. Ikasle entzat, irakaslea ondoan izateko beharra, eta irakaslea entzat, ba, ikaslea fizbak hori gertuan sentitzeko beharra ez da? Ba, hiori da, azkenen momentu batzutan bakar-bakarri sentitzea, ba, kizor hor atzen beste garela, baina, keba, keba. Eh, kontaktuari behar. Kultura, eh? sormena, eh, dantza, eh, zertan da oraintxe? Eh, enekorene bizimoduata inguru, oraintxe, ekinaldi berri honetan, zertan datan nola ikusten duzu etorkizuna? Ba, egia esan, idea ja burun baina ordik ez ez zer garatu pixkanaka, pizkanak ba, gaur da hor ba, eh? ez dakiz beruratzen bali bat hori hori saiatzen naiz baina errealesan ez zehatzikin zeatekin gabe ez dakigu berriz itxiko itziko gaituen edo ez edo baina bai beti deihan batekin burun E, balkoiak bihurtu dira gure herrietako plaza. Ez dakit, zure inguruan dantza ekimenik izan ote den balkoietan auzoan elkar komunikatzeko dantza erabili ote dezuen. Ba, jaunez gehi oroile abestu ba, eta holaita. Baia ta, ikoitea ta hola. Bai, momento va eh? jo hau etorri balimba, zerbait batik izango da, eh? Ba, igual gelditu i marka bakoitza bere burua prestatze bere saloian edo leku haukalekun eta ez daukagu emanaldi suspen nitu bali mazizkigu, ez daukagu eman barrik emanaldi balkoian, ordun ba, bueno ba, entretenitu geha, denuntzako denbora pasazan abestea eta bizilagunak hobeto ezagutzea eta, bueno, pizkatu lai Gorputza geldirik dagoenean, adibidezenekoren buruak eta barru aldeak egiten egin egindaiteke dantza gorputza geldirik izan da? Bai ba, <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bai, askotan, igual, zabe, hori, ba, bazkal, hondon, sofane, xe, eta pixka, eta berrepente ikustezu zerbait, eta tortzaizu burura, eta itzenazu zerbait, hor burun, gero, igual, praktikan edo du jartzen, baina, burun, ja hor daukazu, eta da, hor duzun, idei apriat, burun, baina, hola, zerbait, desentea, ingabe. Bai. Kantueu <laughs> nola dantzatzen da? pea pea pea ainda edo <risa> bakarri glasela sai begikitsi eta gorputak eskatzen zu naiz zure Kantu bat aukeratzeko eskatuta kantu hau e, aukeratu duzu zergatik ba Bueno ba gasan beste batez zitzalako ala komuldura hoez baina Benito Lertxundi azko gustatzaite eta bere do zain abesti izan zaiket baina justo eskaitzeki datu zen idatzu zinen hori daitengo zani atela edo e, hori entzun berri neukan eta sanon mabaitu ba Ba herri beraragoaz ene hori esku eman da Eta zu eta gu hemen bakarrik ere dantza egin daite ginez, e, segi dantzaneneko eneko, gu hemen dantzan ari gara, eta sentituko dugu, elkarri eskua eman ari garela. Besar ka, estu-estu-estu bat eta eutxi. Estu-estu-estu bat, zuei kamusia hondi bat. <laughs> Aio, agorra, agorra. Itenez, baino ageriagoan gelitu da e, taldearen garrantzia eta talde horretan norbanako bakoitzak daukan ardura. Bai, azkenean e, taldea norbanakoz osatzen da, ez? Baina hori, norbanakoak egiten duen lan hori ba saretu in berdat eta tabanakok e, beste banako batzuen e, beharra dugu, ez? E, emozionalki garatu alizateko. Gutariko bako itzarena izan da ardura, izaten ari da ardura, eta izango da ardura. Eko. Baina gutariko bakoitzak ereduak behar dituta ereduetako batzuk erakundeak dira. Ura. Erakuntan baitugu politikariak, eredu izateaz gainera bakiak ere hartzen dituztenak eta haste hauetan ba, bizu sama hori ere gainan eraman behar izan dutenak Mikel Serrano kaixotan getorritak ara Kaixo, kaixo egunon Zer moduz <laughs> Ba ba bueno gaurko egunez holako eguzki potente eta egun oso polilla de cebularia ongi etorriemandak ba, ba ondo, ondo, ondo. Lehen, baino gehi, lehen baino gehiago maite dugu zer, zer urdina eguzkia? Lehen baino geiago maite dugu zer urdina guzkia eh kalean egotea, kalea einaundi baten berrize konkistatzea eta honelako espazio publikoak eh ba, bueno, ba gizartea, eh, bideratzea. Eh, ardura nion, eh, Mikel, Mikel eh, erritar bat gehiago da, baina erritarra izateazkain zumarrako alkate ere badat, horrek baditu ba ardura gehigarriak ez da, hartu beharreko eh, erabakiak, eredu izan behar nola goxatu jendea, nola bidratu jendea, egoera latzetan nola erantzun, ondoan jakiten egon, eh, ze balora zio? Ba, pasa izan tinitugun momentuak oso gogorrak izan direla, En, ulergarriak eh, izan behar lituzken eh, erabaki asko eh, hartzerako garaian zailtasun handiak izan. Zergatik hau eh, azkenekotan lau hilabetetan izan gera egoera oso zail baten inguruan, eh, onelako erizpide kontu eta gauza ezberdinak bideratu, eta honekin batera, Ba, azkeneako gauzak bideatzeko garaian sailita ugari izan. Ardurarekin jarraitu behar dugu gainera ez da? Batan e, hemen dago etenik, eta egoera berri ontara danok egogitzeko erantzkizunak kartuta erabakiak hartu behar dira eta gaina erabaki horiek ein handi baten bide ontatik bideratu. Nola ikusten duzu biharkoa, etorkizuna? Ba, danon nartene bai, e, konkistatu beharreko etorkizun bat. Eta askotan, e, e, aski ezagunak diran, argibide edo esaldiak direla kontutan hartuta, baina erabateko errealidadea e, dan egoera bat. Eta honekin batera ere bai, zinez e, ulertzen dut, E, geroari eusteko danon beharra daukagula. E, Bete-betean ez da harrapatzen zaitxut eta harrapatzen zaitxuztet euskal politikari guztiak kanpaina betean hautezkundeak e, gainean ditugulako hemen ez da godezkantxurako tarte ez, ez, bai egia da orain arte erantzukizunak bestera batekoak izan direla baino, bueno ia urte bete eskaz e, elekzio municipalak bideratu ditugu eta azkenen e, ba, erkizgorako, ez, bidiratzen datorren torren uztaileak amabian. Eta, bueno, hortan ebai buru belarri egoera berri ontan, erantzukizun eta beste biztide berri batzuk kontatun e, hartuta, ba, erantzukizun aurre egiten. Mikel, animo eta segi herritarren gertu egoten? Mila esker eta hori alegin lehenengo momentutik, e, jaikitzen ezen momentutik. <laughs> Besarka da ez du estu, estu bat? Yo a ver la descarga Por favor. Por masa raraitu chalace E gaitza Euskal Herria irratirako egin zuen irrintzi batean e, aipatu nuen ausnarketa batean etxetik ateran nitzen lehenengo egunean eleder eskutik helduta e, kalerako saltu emanuen lehenengo egunean ingurua askoz basatiago. Somatu nuela akaso alazegolako edo akaso gure irudipena bain beste egun etxan eman ondoren gure irudipena hori xezelako. Baina, siniztu nahiko nuke e, natura bere lekua berreskuratzen ari zela. Horain txomomentu hontan e, kontuak bestelakoak direla esango nuke, baina, une hartan, e, sentipen hori nuen, eta sentipen hori sinestara zeneinio, neure buruari, natura bere lekuan zegoela, gu etxean, gelditu ginelako. Behar bat bat zuela. Bai, asko gustatu zitzaidan, zure hausen Azken batean e, neure egiten nuelako ezta. da e, herri ere rra ikararagari ederra iruditu zitzaidan e, etxetik e, kalerakoa egin nuen lehen egunura ez e, txoorik ozenago nabarin ituen, basoak e, basatiago e, belarra luzeago eta ederra iruditu zitzaidan azken batean e, basoa eta natura bere a dena ez aldarrik ari zelako. Landarlan elkartetik, koro irazuzta barna, kaixo eta ongi dorritak era? <gibarra> kaixo, e, zegoz kuadrilla. Ondo, ondo, koro, <gibarra> bi jabeteko itxialdi erabateko horretan, eh, partida irabazizugu zigunaturak Beharra bazuen? Bere tokira izultzen arzteko behintzat? Bueno, irabazi, edo bueno, gu konturatu gea, ez da? Zertan, ahia, naturari zeik, zeik alte egiten egea, Eta utxiezkeron nola berreskuratzen dan. Partidera bazi edo gu konturatu esango nuke. E, ala ere horri utxiberko genioke ezta oso oso, ez tagit, e, albiste berriak eta positiboak ere iritzezkigu, positiboak, bueno, lehen oso negatiboak zirelako ez, ba e, kutsadura maia dira jetsi dala zenbait iritan, da zenbait herri e, ikusi ditugu e, animaliak gugandik gertuago, ikusi ditugu e, txorikabiak ba, edononez, e, eginez, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, txoriek ere espazioak irabazituztelea, edo bere egin dituztela beraienak diren espazioak e, hoiek ikusi genitun ez tagit oso denbora gutxian berriro atzera ezotegoa zen. Eutxi beharko e, genieke olako egoerei? Hombre, olako egoera, uste dut, <laughs> nahiko zaila dela uste ezta. Nik uste dut, e, krixi momentauek, aprobetsatu behar direla alternatibak aztertzeko ezta. Ba, dauzkagun eredua berriz planteatu, alternatiba egokiagoak badaude, eta horrei eutxi ezta. Ba, zuk esan dezuna natura, adibidez orain dago, Jo, ba eukaliktuaren belgur gare, haipatu ditu basoak, jo, ba, imaginaturaen, pinoaren, gaitzaren ondoren pin, e, eukaliktuekin hasten bagara, ez da. Nik uste torrelako plan gintzai, mueltapare batean bat bat bat bat zizkiola. Eta torrelako e. baita ere, ba, estaki. bestea, abia durandiko trenaren berri ere azaldu da, eta, ez da, proiektu guzti horie, zentzu gabe kata, ez no, bueno eta ekonomikoki ere aztertu gartu ditu gula, gure beharraz. Bai. Gelditze hauek, askotane hmm. eh, aitzakia bihurtzen direlako, egunerokotasunak garamatzan erritmoiek aitzaki bihurtzen dira ez ausnartzeko, ez gelditzeko, ez eztabaidatzeko tabaidatzeko, hori eh, momentu txiki batean bada ere, eh, gelditu gara, aipatzen dituzun zenbait gai azaleratu dira eh, hmm. jendarteak, politikak, gizarteak hmm. eztabaida tabaidahoriei eta ausnarketa horiei Eldu beharko geniek, ezta. Bai, eta horra adibidez, jo, haipatu nahi nuke, ba, Euskal Herria post-kobie meretzi, ezta, manifestu bat idatzi dute, hainbat ikerlari zientzielarik, unebertz, Euskal Unibertsetatekok, jo, eta proposamen e, zehatzak eginei dituzte, ezta. Eta badaude, eta horri buruz, hitz egiteko garaia horain da. Eta lehen atendu, erakundeak eta denon artean. Interesa piztu dela uste dut. Eh, alda goaz, aurrera goaz, beraka. <laughs> Uf, bueno. Baik, e, ba, kultura alderetik eta ezta eragile ez da, berdin guztia, pauso a pauso alda pangora. izan nahi nuke. Landarlaren elkartetik albizte oso politak iritsi iritxiz ezkigu, eh, dokumentalaren inguruan, eh, patxi Zuizartarekin batera eh, liburu berriak ere argitaratu dira. Bueno, elkartea badoa, aldapan gora indartxu. Bai, hori ere, esan nahi nuen ba. Alde batetik, jo ba, dokumentalari esker sortu diren alde batetik, kultura aldetik, ba, bi liburu, ipuin sorta eta ero idurre eta lorearen uh -huh. testuarekin egindan liburua, ba eh Batxirekin ba, ipuiak, ezta? Gero filma, ba Europa Maian sari batzutan, dago Natura 2000an sarietan. Eta bestaldetik ebaita, zogo, e, landarlan landarren elkartea eh Naturan ezten, proyecto Amartxandaukasta ikastolaketan lantzeko barazoderaren bidez, eh sortu do jonek, et bueno, jonek taldean baino eta martxa, bueno, Ibilikia zerbaitetan. Oso e. garantzik hori, sensibilizazioa, eskuntza ez da, ezaten ezagutzen Zagutzen duzuna, maitatzen duzu, eta horre, hor guaz, pauso ez-pauso. Ez dio inoizei indartxo egoteari utzi, baina egun indartxo eta ilusioz beteri dago landarlan elkartea. Bai, hori zango egente. Mm, bihar zer, koro, gaurre hola bihar e, gelditu, hausnartu, ez dabaidatu, behar abadagota? horrilduko di bai. Bueno, eta ja pausoak ematen erabaiaak hartu eta orantza egokian. hitz egin hit egin asko hitz egiten da baino ekintza zehatza falta dira. Edo erakunden aldetik ja pauzoiek ematea. Nik Iiku eta eztabeda gainditu dugula zabaldaki gula zein da bidea. <laughs> <Bueno. laughs> Konpromiso ere bai denona. Bai, hori da. Koro mila mila esker begira da hori ez dezagula galdu. Baizu egi, esker ikasko, eh? Sarkala, ayo, Zabur. Zabur. etzalako egun batean opariak ere iritsi ziren gure etxera eta horietako bat ba, porrotxek egintzeguna audioa ara, audioa ona ipuak tartean, elefanteak mina hartuta e, opari hori ere egintzegun Josemari agirretxek Bai, e, porrotx bera da ez da e, Josemari bera da opari ez? opari asko egiten dizkigu baina oparirik handiena e, guretzat eta herri honentzat e, Josemari bera da Josumariak irretxe porrot, kaixo eta onge, torritak ara. Kaixo, egunon zue bai gure opariak, zuek. Zemoza <laughs> Hol, dute. Ondo, ondo gau berrekin da, tximeletak esabelea, baina gustora zue danokine itzegin eta zuekin itzegindakoak zabaltzeko. Zer moduz, porrot, zer moduz gaur zer moduz egongo zarete? Eta egongo gara bihar? Bueno, ba, gaur, gaur, gaurko eguna bazara oso pozitze, urbiara... Pues según pasa, allá, de eta que ya ta veo eh, ta gozatuko degu. Etar gaurko hasari basaraz, pues eh bizi dugun garai honetaz, ba, bueno, ba, egia izan eh moduan eta kulturgile moduan, jakini gainera ba digital bat ere inuenula geure sektoreko eh bueno, gore sektore jasaten den lagun guztiok, Ba bueno, gaude, pues eh kezkatuta, pizka zeurgabetasun ere sentitzen dugu. Eh, geure sektorea pues eh, bueno, izurrite honek ekarri eh, digunarekin, ba kaltetuta dago oso. Uh -huh. Eta bueno, pasadegoaz gine hituak ba etxean, deno moduan eh, sortzen ere bai, eh dena bizi ere ustutzen, eh, geure emozioa, geure beldurra gure amorruak eta partekatuz e, ustutzen eta gero behinoreka aurkituta, ba, sormenari emanak ez, eta larean editu gara, bai, egunotan Hala ere e, eta bakoitzak bere esperientziatik baina ez da erraisa ez da e, irudidezake badut denbora nahi adina etxean nago geldirik nago e, neuretzako, sormenerako baina Ez du laguntzen ez, giroak e, akaso batzoi bai, beste batzoi ez, baina ez da dirudien bezain erreixa izan e, isiltasun hau, geldialdi hau, sormenerako erako ez da? Ez, eta geuretza bezala nik uste dut, e, bueno, zaurgarriak edo e, periferikoak edo bazterrekoak e, diren guztien txatez, e, txikiak e, garen ontzat oroa, ez, baserritarrak, e, bueno, prekaritatean lamiten duten, dutenak, autonomoak eta e, negozio txiki dauzkatenak, edo lanbide txiki dauzkatenak, eta kasuanetan e, bueno, osasunarlokoak, ezkuntzakoak, e, jaten ematen digutenenak, garbitzaileak, Eta gero kasuan ere bai, bai soize, e, e, gehu ere kultura nari ditzen garenak, ba, bueno, afiziotik ari gara, baina ofiziora salto ematen dugunean pues, egia da. Egia da, ba, zaia direla egoerak. Beti gara izokinak, es, eh, saltoka es, eh, borrokatu beharrean, gorontaren kontra, eh, aurrera atelar izateko. Baina egoera honek erakutsi digu, ba, inoiz baino beharrezkoagoak eh, garen gara iotan, pues, balkoietan ikusi dugu denok kantari, denok dantzan, es, eh, behar genuela kultura ere gero artean armantzeko, gero emozioak askatzeko, baina egia da, pues, eh, kulturaren sektorea Euskal Herrian, es pues, daukala, es... Eh, eh, la 15 bat, herri bezala, ez, eh, Garena eh Garenatik e komunikatzeko harremantzeko munduarekin Garena saltzeko eh hain garrantzitsua dana, txiki-txikitatik eh geure burua zagutzeko, hazteko, konfiantzartzeko, komunikatzeko pertsona bezala, eh pues, bueno, eh pues, geure herrian falta dala oinarrizko estrategia bat, lankintza bat, bultzada bat, ba bueno, eh herriz herri zerri eta herri mailan Pues, bueno, sendotasun batetik eta e, egonkortasun batetik ba, haritzeko eta izatzeko. Eta, bueno, hori izan da baita ere, ba, azkenia bete guetan agerian gelitu zaiguna ez. Eta aurrera begira ere, pues, ba, bueno, ziurra betasun ondia, ba, batetik gane aforoak, neurriak, eta eragiten digute zutenian. Baina, bueno, geurea beti izan da sektore borrokalaria, amezlaria, sortzaia, Eta gora saienetan ere pues eh asmatuko dugu aurrera egiten, baina eh aldakapenari tartea utziz ere. Mm -hmm. Eta gero payaso talde bezala pues hoy se aurrera begira ere, datxoren ikasturteari begira eriotzaren gaina lanu nahi dugu eta bueno, orain prestaketetan eta gero gure lonik lagunekin harremantzen, bideotxoak grabatzen, urtebetetseguna diela, daixo tasuna pairatzen duten laguntza adiela eta ikastetxentzat, ubalentzat, denetarik omezua garabatu ditugu, eta lorretatik pozik harremana e, mantendu dugulako ez. Eta goain aurrera begira, eta ber, munduarekin zer gertatzen dan ez, e, goela honek erakutsi digu ere, norabidea aldatu behar dugula ez, orokorrean eta personalki, e, izpiloren aurrean jarri gaitu, izurrite honek, e, natura, e, genero ikustegia, justizia soziala, ekonomia, kultura, etorkinak, arazakeria, gaipotoloak ditu munduak eta deu ere munduaren parte garen ez, gaipotoloak ditu guk ere euskal herrian ez hausnartzeko, kritikoki geure buruari begiratzeko eta beste norabide bat hartzeko, nahi baldin badugu behintzat osasuntzu, Erkartasunean eta modu horrekatu batean e, bizi, ez, e, zaintza erdigunean jarrita. E, begira ere badaukagu pezka hori, baino badaukagu ardura hori eta gogo hori ekiteko. Horain txai patzen gendu bezala, ez da hausnartu, e, ez da behidatu eta erabakiak artu? Bai, eta ez han bezala, benok, eta hauskagu geure kontra esanak, e, zerri begiratu, zer egiten dugun egun e, e, e, erokotasunean, zer jaten dugun, e, nundik hartua, e, zer babesten dugun, zer erozen dugun, eta eta alde horretatik, esan bezala, e, norabide aldaketa eta behar du munduak, erabaki haundiak eta potoloak hartu behar dira, baina zibar dugu baita ere etxetik, e, gertutik, e, geure burutik, hausnarketa e, hori egiten ez, e, tximeleetaren moduan, e, galaldi txiki batek, Pues bueno, somatu dezake bere efektua munduaren bestepuntan, eta hortan zariatu behar daukagu. E, Munduanetan batzere geure entzat, baina baita geure eseme bat eta biloba, eta ondorengo gobelan ez zatez. E, urrutira behiratu behar dugu, eta gertutasunetik eta gaurko egunetik e ekin. Taldea ta denokosatzen osatzen eta ardura norbanako bakoitzaren adazta? E, Zalantzea gabe, ez? E, nik uste dut taladala eta... Gauk badaukagu abantaia, ez, erritxikia garelako, ez, txalupatxo bat, pasaiako batelera, ez gara Titanic bat, eta horrek ematen dizkigu elkar ezagutzen dugu, sareak osatzen ditugu, hauzoloan egiten dugu, eta horrek ematen digu abantaia bat, e, nola baite, nora horretan jartzeko, ez, eta kulturare aberatza abera dugu, e, euskal herrian, e, geure lurrarekin, naturarekin, e, izan dugun harremanetik zortzuziago kultura hori gainera eta ez diogu hori bizkarrike eman behar ezta? da. E, Josemari Porrotz, e, zuek zarete besarkadaren, musuen, e, ukitzen den maitasun horren irudik eta horrein zer? Bai, bai, zepena ez, zepena ez, zepena, ez zufritu dugu denok, e, eta zufritzen ari gara ezin ez musurik eman, ezin ez besarkadik eman Egiekin adierazten dugu hori eta irribarrekin eta e, e, aurtegin keinuekin ez etagurputzaarekin baino bueno, itxaalopenare bat dugu ez eritsko da berriro ez elkar besarkatzeko eta musikukatzeko e, garai hori e, horren beharra dugu. E, aragia gara ez azala mamia eta beharra dugu harremantzeko goxaattzeko elkarrekin eta harreman horretatik. E, Eusko mundi dade bat osatu eta denok batera aurrera egiteko. Pentsa bitxia da, baina nik orain porrotzen biboteko hileen kilima asumatzen dut masailean. <laughs> Baita, nik zure bibotaren ere. Eh, de. <laughs> dena daukagu bibote biurri hori. Bai hori xe. Eh? E, Ie txiki, ka hundi, edo dena delakoa, baina dena dauzkagu. Bai hori xe, borrotx e, zeintzu dira munduko loreak? Ba munduko loreak dira mundu loreak. Dira herri txikiak dira kultura txikiak, dira aurrak, e, e, askatasunez eta... A... Ezkerrik asko porrot, kantu edera gaur guganaino ekartza bai. e, Gozatu eguna! <laughs> bai. Gozatu zuek ere, eskerrik asko zuen dira e, asko postu naho e, zuen hautza eta segure egatia entzuteak. Besarka da ez du ez duat, prazera bai, jo... agur! Kantu ederrau aukeratu du Porrotxek gaurko izerako munduko loreak. mundu koloreak gaitza osapia jarri nuen lehengoaldian mundu eroriztedan gainera. Ispilari begiratuta non dago nere griperrea? Bai, asko asko lausotzen gaituz, ezta? Asko mugatzen dizkigu bestela ere askotan mugatu egi daramatzagun geinuak, e, emozioak eta bai, bai. E, Nikuste gogorra izan dela eta dela guztiontzat eh ba muxukoa eramatea, ez? Muxukoa edo muturrekoa. <laughs> Ala ere, lankide batek bera lauxatu zizkidan mamuak, esan zidan, iratila saizuk begiekin ineginen da zuirri? Bai, begiradak e, indartxoak dira ez, e, begiradetan, begiradek esaten dutena baino gehiagoa dirazten dute askotan. <mahitera> Euskal Herriak koloretako hau txikiak baditu. koloretako Euskal Herriak mundu txoak ditu, munduak herria zobani. Idaz lehoitua dago, orduak eta orduak ditu. E... Etxean igarotzera, bakardadean, isiltasunean, paperaren aurrean, ordena aurrean. Berdina izan note da? E, ez dakit, e, nere kasuan bintzat, e, boladak izan ditut, e, bi hilabete, iru hilabete hauetan. Asieran oso gogotxua aritu nintzen, egunero lehu, ia liburubat e, irakurriz, idatzi ere desente, eta gero ez dakit, e, neure baitan ez, bildu nintzen eta ez nuen konzentratzerik lortzen eta eta liburuko irakurtzena nintzen liburuetako ba pare bat horri alde irakurri eta bere ala egiten zidan buruak e, kontakizunetik ies, ez da? eta idazteko orduan ere ba hilabete e, eta erdian edo ez dute halako inspiraziorik e, aurkitzu orain berriz ari naiz oso oso gogotsu eta erraz Idazten, baina bai, e, ere egia esan e, eragin dit itxialdiak hori, e, bola da aldetik esango nuke. Arizgortzatik kaixota oni etorritak era. Bai, kaixo. E, idazleak e, giro bera izan du. Itxialdi aurreko eta itxialdi garaiko isiltasun bakarde hori bera da. Bueno, ni ne... Nire kaso kontrako izan da ez, ni e, e, itxialdirigetzea horrean isil aldia ondia duen etxean, eta itxialdian zehar isil desagertu dezagertu eginda, ez? Ba, batez ere etxean esmea da bak egon direlako etxetik lan imartutelako, nire lan dinamika ez da aldatu, baina egia da, ba, bueno, ez? E, inguru aldatu egin dela, ez? Eta, bueno, batez ere nik esan geroke irakurtzeko aprobetxatu dala, ez, Zidasteko baino gehiago, ba, irakurtzeko, familiarekin egoteko, eta gero, behitare, ba, bueno, ba, pelikulak, eta eta jaiak ikusteko. Uh -huh. e, Bale, azuri argitaletxeak, ez da ramaten bora asko-askorik, halako e, argitaletxe e, indartzen hasi berri batentzat, e, zein da, orain? egoera. Zertan eragindu? Bai, gu bai, justa rapatu gintuen... E, Eterabar ba, genuen e, Bodeleherren e, gaitzaren loreak nintzulpena, eta, bueno, ba, bete-betean arrabatu egintuen e, itxialdiaren abixuak. Eta, bueno, ba, bai, ez, azkenean e, pena da, ze apustu handi egin genuen, eta, bueno, ba, denbora askoan zehar, ba, ezin izan du liburu dendetan egon, eta, bueno, horrein beste liburuat etera dago, pixkana-pixkana martxan jarri gera, Gerian da, imaginazet, ba argitaletxe handiai mina handia egin goziela, segun bueno, gure kasuan, ba, bueno, gure produzia txikia da eta eta bueno, ba, moldatzen gera. Baina bueno, ba kulturale sektorea kasunetan e, ba bai izan duela, ez? Eragina eta bueno, ba, gure argitaletxari eragin dio, baina bueno, esango nuke, bueno, ez da la, es de la investigación, E, urte guztian zehar ikusten hote liburuek argia baina bibola da izaten dira indartsuak, e, Durango Bye. buelta hortakoa da Durango bezperratako udazken garaikoa eta eta udaberrikoa ez, e, Izurrik bete betean harrapatu gaitu e, udaberri harrapatu digu e, bueno, beraldi hori izan da, orain ikusiko dute argia azken hilabeootan ikusi ez duten liburuek. Ba bai ez, gure kasuan nahi bidez, orain e, lehen hau atera barganitunak, orain aterako ditugu eta gero ez dakigu, ba hori ez, e, durango erabegira, ez dakigu ez, orain dikant durango ospatuko den, ematen du bai baina ez dakigu nola izango den e, ez dakigu ere orain ustailan, abustuan edo irailan rebrote batean goden, ordu, nik uste zerbait idako txibar digu e, Covidaren kontoreak izan da, ba bueno ez, e, egunean bizi behar degula eta ahi esan ba epeluzerako planik eta da e epertainek hori gere egin daitekeela egin, eh? Orduan, bueno, jarraituko dugu lanean eta detara liburuak e atera behaitzakegu, ba, primeran eta bestela, ba, bueno, marko dugu. Gure ipuiek eta gure olerkiek gai bat gehiago dute orain? Bai, bai, e <risa> e egia da orain, boto, bueno, ba, gai oso interesgarria da, eh, baina nikuzteet ere komeni dela distantzia hartzea, eh? Orain agian gerta liteke Alako uhelde do zaparra bat egotzea Covidari buruz eta nik uste dut agian eh bueno, jarbada de hemendik denbora bateragian interesgarriagoa da batez ere perspektiba egongo galako, ez, lasaiago aztertuko ditugu gauzak, datu gehiago edukiko ditugu. Orain egon dalako pulsio bat, ez, e, gaiari buruz hizteko eta behar bada ba bueno, eraginez, ba bait hau txaltxatzeko edo plazaratzeko behar bat, ez? baina, bueno, nek meintzat egitzez egin, gai interes garri izan daitekeela baina batez ere distantzia hartuta, ez, zementik epe batera. Ari ez ez dakit noise eta non irakurri nizun, baina zure azken olerki liburua amuaren inguruan egindako elkarrizketaren batean aipatzen zen den e, irakurle taldek, eh ba, bueno, ba, e, olerkigintza ere e, txertatu zertatu beharko luketela edo zure iritziz beintzat ederra dela olerkia bera taldean aztertzea, olerkigintzak akaso ematen delako, ba begirada ezberrintatik eztabaidak sortzeko aukera hautdiagoa. Eh guk esperientzia badagun irakurle talde ta 30000a, ba halako erreparo edo ematen duela, ez? Olerkia, e, lantzeak, gusaiatzen e, gara ikasturtean irakurle talde banatan olerki bana gutxienez, eh, olerki liburu bana irakurtzen, baina ausnarketa hori egiten zen, ezta animatzen zen itun irakurle taldeak, ba olerkiak aztertu, ausnartu eta eztabaidatzera. Bai, begutzet, iaesan e, behar behardegun birusa da, poesiaren birusa, ez? Eta pixka batean jendeak kutsatzen den eta animatzen den batez ere Aurreritzi hauek gain dituta, eh? Ze ez dakit, beldurra ere badago, ez, Baina gero ere nik sentsazio aterena, pik atere konservadorea ba gerala, eh? Eta ordun nobelabeti seguruago da, esago nuke lur seguruagoa da, eh? Eta poesia erristakorragoa. Eta agian ba gehi gustatzen lur seguruan jartzean ka, Baina nik uste ez zain susen horregatik da poesia erakargarria ez, e, bueno, irristatzeko eta erotzeko arriskoa dagolako ez, Gero sotitu berriz erori edo zerori Eta nik ustez, e, ba horiez, isotz geruza horretan, ba, bueno, ez gauza politak aterait, ezkerra, ez, ez politak eta gaina oso egudi mentzuak, ez, eh i poesia interpretatatzeko orduan, ba gauza asko bururatutako hizkojo sendeari, ez, batentzat gauza bat dena, e, beste batentza ba, kontrakoa da edo batentza simbolo batek esanahi egarreki badaka eta beste batentzat ezain argia edo nahi ezberdina, ja, ez. Ordun, ba, bueno, nik ustez nikbait animatuko nuke jendea, ez, e, beldurrarik entzera, eta bizka, segurtasun ere murretatik, konfor ere murretatik ateratzea, eta ba, bizka, poesiaren alde arriskatzea. Ekaitze, aritzek emandigu gorgoizeko titularra, poesiaren birusa behar dugu. Bai, nire iritzi bereko anaiz ez, eta nire gustora kutsatuko ninduke bintzat. Aritz, mila-mila eskerta besarka da estu bat? Bai, berdin zui ere. Aio, leizter hartu. Aio, bai, agur. beko elisena ere giza mursuri kon batzukan eta besteak hemen alaxi harpatu gaitu itzialdiak oibaldo borba goldu martinez arata ona ibiltzen da egu Eta itxialdiak arrapatu zen juen, Koldo Martinez, gaixo eta non horretakara, arrapatu zen juen itxialdiak? Ba, begira Madrilen arrapatu ninduen, ba, gizu bain, senatu anari naizela lanean, eta apartamentu txiki bat alokatu dut, e, senatu txik e, nahiko urbil, oea montatzen ari nintzen, e, martxuaren amadian, Eta mapatean, e, neure buru ari zarion zer, ari zara hemen Madrilen. Trena hartu zorionez, eta itxialdiak nola baita irunan arrapatu minduen zorionez. <gurra> Egoera, e, txoko guztidan izan da gogorra, baina Madrilen gogor du egoerak, eta bueno, ba, e, gertutasun, distantzia, tarte horretatik, e, ze begirekin, begiratu diozu pentsatzet, begirik ez diosulakendu, ezangoari, ez hemen goari, eta ez, ez da ardura horretu datik eta bueno ba, gertutasunagatik ere bai. Bai, bai, eh bueno, eh guia sanbizut eh e, ieza sortu zenetikan ba hainbat eritasun infekzio oso aktirela eta ba, bueno ba kezka izan dut eh hoien inguruan eta kasu honetan areago hago. Hago E, ilruan egoteak ba, ba, ihur biltasun ohri iman dit eta eta Madrillera noiz behinka joan beharrak ere, ba noski bat e, kezka hori ariagotu aria egin du eta eta eta eta egia da egia da Madrileko egoera bueno, penagarria izan dela. Eh? gusstut Madrileko gobernuak hartutako hainbat eta ininbatteraabaki oso Orso e, txarrak e, zentzu guztietan, politiko, zentzu politikoan, zentzu sanitarioan, zentzu etikoan, orso txarrak izan direla, eta e, bai, e, keskatu egin daute, hainbat eta hainbat e, erabakik. E, Koldo, zugangaina den abiltzen da? E, politika, e, konpromisoa, medikuntza, etika, e, barnea ausnarketa borborka izango zenuen, hasti hauetan? Ba Bai, bai, bai, eta begira, e, gal, nik begira, senatu proposan, e, bueno, mozio bat sartu nuen, zeren Espainiako gobernuak adibidez, baixan du ze lan ziren e, funtsezkoak, zeintzuez, eta bar, eta bar. Eta ikusirik, zer zetorren ikusirik, nik mozio bat sartu nuen, Espainiako gobernuari eskatu zarki eta garbi esan zezan, e, zer mm, erabakiak ziren gobernuarentzat etikoak eta hotse berez beraz e, legezkoak zeren argi zegon ba eztaiki pertsona guztientzat ez zego larñasgailuri eh normaletiko arrasionamendu bat egin darko zela, eta hemen ba mozioa oraindik ez da ikusi baina ni gustozte mozio hori eztabeindatuta egona egon izan balitz edo edo gobernuak bere iritziak e, asunto honetan argi beste arlo batzutan, diseñar argi, izan e, izango balira ba noski ba momentu honetan jasatenari garen e, problema batzu ba ez genukera izango edo beintsate beste era izango zirela. Hmm. Arrapatu gaitunak, batpean arrapatu geitu baina urrengorik bada ezkaitzela batpean arrapatu Ba, urren horik egongo da, noski, e, ez gaitu hain ustekabean harrapatuko, baina eta guztiz ere neurri batean ustekabean harrapatuko gaitu. E, begira, nik uste dute e, e, pertsonok eta, eta, eta gobernuek ere ba, joera hori daukagula. Ez da, e, momentuan daukagun problema batia hurrekin, aldugun neurrian aldugun bezala, eta berriz egertatzen direnean, ba, berriz asmatoz jimbiasko dugu. Egia da, egia da. E, konfinamenduak eta e, gauza on bat ekarri gula, eta da, ba, bueno, jakin izan dugula eta badaki gula, dibidez, ba, osasun sistema normal bat, ba, katastrofesko osan zu, osasun sistema bat biurtzera, ez da? Eta, momentu honetan, bazak ba, ar, lehen ez genituen arnaz gailuak, ba, bauzka gula, lehen ez genituen, ez genituen, e, e, zera, babes pertsonal ekipoak, Horein bada euskagula, badaki, no, badaki gula non erosi behar diren, badaki gula oberen hemen bertan produzitzea, baina, bueno, bai, baina orain gikan, eh, zera, beste brote bat edo ematen bada, eh, problemak berriz zenango dira, ez... Or, oraingoan eman diren e, sakontasun eta eta premiarekin, baina bai problemak izango ditu noski. Azken finean, gizartea da honen erantzulez, da? Da, e, bueno, ba? Gizartea e, da bueno, baulako krisi batetik zerbetik hasi behar duena. Gizartea da, azken finean erabakitzen duena, aurrekontuetan zenbat hiru ematen diogun irakaskontzari, zenbat diru ematen diogun, diru ematen diogun e, osasun sistemari eta bar. Eta bar. Ikasi dugu zerbait? Ba, nik usteutei, bai, ikasi ikasi egin dugula, baina ikas, berandu ikasten diren gauzak erraza aztu egiten direla, zoritxarrez. Koldo ba horrekin eltuko, era? E, bai. mezu horrekin eta ikasten jarraituko dugu, hausnartzen? Hori da, bizitza hori da, ikasi eta ikasi eta ikasi. E, gozatu asteburua, adibidez, baldor bat okidera da, ez, gozatzeko eta ba. ingurua maitatzen bai. jarraitzeko? Bai, zora garria, eta gainera, ba, begira, eta zailako erreguneko kidekin, gero aipidekin nago, eta bai eta ongi. Pero begira, oso egun, ez dakit, lanpetua daukatzen, ebendikan, ultsamara noa, abazkaltzera, eta bihar garraldara noa, zeren garralda izango da, e, Nafarpidinioan pidinioan, e, urtsadar bandera jarriko duen lehenu gala, Ongidatu ninduten eta gustoranoa. Behon daiela, eh, da. etzintzuketa agurtu nahi besarkada estu bat eman gabe, oraintzeko goratu bai naiz, e, aste hauek eriotza asko ekarri dizkigute, inguruan jende asko e, e, agurtu beharre izan dugu eta tartean Vicente Serrano izko zure laguna handia guk ere gertuan oso gertuan sentitzen deguna aitarekiko harremana e, tarteko eta bueno ba, doakiola, eh aipamen txikitchoa undia. Hu zudementartean bai, zerala. Bai. Dizon txiki erraldo jasen, eta, bai, du gure oroimena, gure orea, eta, bai, beti biziko da gure egan. Besarka destu koldota gozatu, aste burua, eskugina kultzamata garralta aldera. Aio, agoragur. Madarikatua Madarikatua gaitu bat ez asko irakurri diozu, Bixenteri? Bai, Bixente Serranoizkoren liburuak eta usnarketak oso gustoko nintuen, ditut, eta bai, e, liburu desente irakurria naiz, e, aforismotarako joera ere bazuen eta eder askoak e, idatzia eta argitaratua zen, ez da? Eta, eta bai, nik ere ba Sentitut dutez e, bere bere heriotza azkenbatean eh asko, asko emana, emana zelako eta eta eta, eta euskerari ta euskaldunoi ba zer irakurria ondia, zer hasartu ondia eta eman ziguna, eta eskertzen diogu. Zuk handu laguna handia duzu gertuko hartu aiktortu idazu, zenbat minutu pasa dituzu, bere kirolbidioei... E, bueno, begira esan behar nuen, baina kirolbidioiek ez dira begira egotekoak, korpuntza mugitzekoak ira. Ekimen ederra antuk martxan jarri duena. Ba, ikara barria, Anduk jartzen dituen ekimen, e, martxan jartzen dituen ekimen guztiak bezalako, ez. E, bai, handurekin e, dudan harremana, e, Ez da aurre ez aurre askotan e, e, izaten dudan e, pertsona, baino elkartzen garenetan ba, ez da kini behintzate oso oso modu berezian bizi dut ez, eta, eta distantzitik bera tolosan eta ni behasanean edo iaz arte ba astebarru barru irunean oso oso urbiltzen ditzen dudan pertsona da, e, gauza askotan bat egiten dut eta eta ikaragarri eskertzen diot e, ze compromišo duen e, gizartearikiko, herriarekiko ta bad, eta finean bizitzarekiko, ez? E, Gizon handi bada. Eta koherentea. handu Martínez derritu hertu kaixotan getirri itakara. Bueno, horrelako orrela kosarreraekin <laughs> la ezakidia, eh, hemen kale bazer baten da siribierko ezuno. Mie, jerrekei. Bai, nik nik zuekin ere, bueno, nik zure gaste gaste fineatenetatik jarraitu zaitez, ez? Eh, e, bueno, eta abar. Eta ero ba dauka bat bu, bueno, ba, bate, eh, bateratze gaituen toki bat, betzat oso oso importantean nire bizitzan ta da ba, Euskatasun estudiota. Ba, ni bertan 80tik 2000 bat arte ba oso oso urte berra pasen eta bueno, man ikusten nire esperientzia horra le berren eztantarla, eh? Ba man ikuster bideo oso oso politza marraztu gendula eta, eta, bueno, ba, iritsi zaidanez, ez, ba, ba ondoren etorritzatenak ere, bideoi desente edertu dezuda. Andu, inoize irudikatua zenuen zure baitan alakorik egingo zenuenik, gauda jarriko zinenik, etxean baten aurrean, e, zu urse mea labak inguruan izanik, Gainerako etxetan, atean, kos-kos, eta jakinik beste etxetan eta gurasoak gaitona monak, euren semea labekin e, kirola egiten arituko zela zuekin batera? Eh, Musika topera zere, jarrita? Inola zerez, oso, oso ekimen apatekoa ba, izan zan, e, bueno, ba, martsona, mala bostezala, ba, ba, hekita lehenu agotzen nula gozaltzen nahi mitzala izan zan, bueno, apentsatuz, ba, bueno, ba, baina maostegoen etxenean behar duela, garrantzitsua da moitzea, eta, bueno, ba, ba golbendio batzuk, eta 2002 mamabian egin ur balan margul bat, ba, nola bai, ba, hortik diheratuz, ba, ba jendeai, ba, eskintza hori eginez ez ez, baina, bueno, alabak izan zen, eta, oi, ez du inorrekin goz, gintza zuzeneko bat, eta, latzias eginean, eta, ikusita, ba, lendabiziko zailuak izantun, bueno, arrak, azta, artean, ba, jende asko konektatutan, E, erantzunak oso ederrak izan zidan, ba, jendea oso guztora egon zan, eta bueno, ba nimatu ginen, eta ortsi ba, ba, behatzi eztetan berterroa ba, eta ba tsaio egin genuen zuten. Mm -hmm. Egia esan, jendearen erantzunarekin zuke esan detun bezala iratibaren, eta familiek egitea elkarrekin ebila lengua zen, eta losako amuna batek e, pasta bat ikarri ikarrizkian etxera eta zancian gauaindik egiten duela. Ba, alabak pasazioen bideo eta izugarrela ondu ziola eta bueno, anetzat eh, sekulako sariaga ba, hoyentuta da, eh? Asko izango dira e, kiroloiturak bazitutzenak eta horri utzi izan izandiotenak eta beste asko, ba bueno, gorputza askorik mugitzera ohitugabeak, ba ekimen honen bueltan Ba, oitura huek hartu dituztenak, eta hori pentsateta oso betegarri izango dela, zuretat gainera, e, jakinaren gaineanago, eskerritza asko on askoak ere jaso dituzula, eta horrek guztiak, ba, bueno, urbildu zaituela, lehen ezagutzen zenituen gainera, e, pertsona batzuengana eta ezagutzen netzen dituen askorengana ere, bai? Bai, bai, bueno, ni alde hortatik, netzat, e, saririk ederren nahizan da, ez, eskerron guztioi ezkende asko egizatetua. O, ba amenikabitimo garne, ni beleizimoa baspalde ba, dauka ba, tira gas kentzaekin, asko gustatzen zai da lanbidea dagas orionez eta bueno, orrela goekimenaikik ustez ba, ba bueno, bueno, ba, ba, bizartzen ba, zerbait aportatzeko aldi ma da, ba, ba, aportatzeko eta bai, ba lenetatik onda, batzuk e multzo handi bat izan da, eta batez ere neskak, ba agian masemeala izan dituztenak, 30tik e, 40tik urte ingurukok, Eta pixka bat, ba, bere burua, bueno, banola bat, e, ez nuk esan gogutita, baino, baino bai, bueno, bat entzio gehi egi esken inziotenak, ez, azkeneko, azkeneko urtetan, eta balio izan die, bueno, erarrez baten, etxene hon da, bueno, berrez kuratzeko Eta, bai, ba, asko kesan diate, banola izan lehenago kontuatu, de, de mesede egin ditene, horrelako, horrelako gautak egitea, ez, eta, bueno, ba, oi edera da. Hori e, guzti handu kirolariak, handu kirolzaleak, handu irakasleak nolabizi izan hau guztia? E, erraza izan da, gogorra izan da, e, ikasleak distantzian edukitze hori, urbildu nahi hori, beharretara iritsi nahi eta kaso batzuetan iritsi ezina. Ba... Bueno, nik aurten, bueno, aurten azien urteetan funtzionaritzan eh, eta orduan aurten, aurten oso oso saio gutxi ematen ditut, es, bi ematen ditut, aisia ikasaia eta bueno, ba nerearrenana alderdatik mugatu izan da ni eh, proposamenak eta egiten dizkien eta bueno, ba ez da izan, Baina, bueno, lankideen gandik hasoduna, ba ba bai bazailetan da eh autonomia hondia eskatu die ikasle askoi eta bueno, autonomia hori garatza zeukatenak eta, eta ikastiko goi edo bueno ba autodisiplinado zeukatenak aurre egin dute baino beste batzu ba guraso lanean zeudelako edo edo etxea baldintza egokiak itzudelako ba pikin bat batatzea gelditu dia eta asko kosta izan zaigu ba, ikasle hoekin harremanetan jartzea gertuatzen ez eta telefono zeitu batea bestea Orduan ba, kasu batutan, bueno, e, bat e, etxigarri izan da ziak kasu askotan, eh, nik esango nuke, ez zenuneko 10 jo izango dela. Eta gero bueno, sorpresak beste ikasle batintzako berrik, ba, ba, ba oso oso naiz landa. Eh, batzutan gela barrun, bueno, presio asko ditugu, ba, gintartean daukagun rola bete behar izate hoy eta bueno, bata graziosoarena, beste afifikatzaiarena eta etxean ez dute behar hori izan, eta batzuk askoz ere hobetan moldatu diatxetik e, gelan baina. Hor du, bueno, egoera berezik izan da, e, eta nik azimarratuko nuke e, importantzea dala teknologia, importantzea dala e, menperatzea, baina aurrez aurreko irakaskuntzarekin ez gauka zerriku xirik, ez? Bueno, ba, emozioen transmisioa, e, kontakto zuzena, eta, eta hori balioan karri dardu. Handu politikariak? Nola ikusten du biharko eguna? Ba, kezka hondekin, kezka hondekin nikusten eh erronka hondibati ba, izan da la pasadugun krisialdia, baino ba saretan ikusi dutor, bueno, ba oso irudi nikusten eh baliogarria bizi dugun egoera eh e, mono ba egoeran e, tamaiñaz jakabeziko ez, ba ba Covidaren krisia ba olatu zikiba mañatzetik bada utorkigu ba ba crisi estruktural bat, eh? Eta bueno, hor daukau larrialdi klimatikoak eraingo dituen aldaketa guztiak. Ordun nei iruditze zait e, izan beharko lukela aukera bat, eh, e, asierako itzuli beharrean, ez lein ginian tokitik abiatzeko, eh, tokira itzuli beharrean, ba beste, beste mundu bat eraikitzeko, eh, ber monobase bueno, ekonomia mosañaideon, eh? jarri ber de un arkin de etengabean edo edo benetan bagarapen garapen jasangarri izango laitue dugun, eh. Orduan, bueno, nitz idala eh hunchez, buena, eta gero, bueno, agerian gelditu da bate garrantzia duten zerbitzu publikoak eta eta zaindu ber ditugula eta ze garrantzia duen eh komunitate izaerak, eh? Eta hontan kontra esan txiki bat bat badirudi badiru di, badministrazioa momentuontan gure izartan dukan indarrareki, eskotan e, mugatu egiten ditu ekimen komunitari bak, ez beti daude traba administratiboak, e, segurak diala, e, prozedurak diala eta, bueno, ba, errim askotan, ez, ba, bolondre zeintzazareak sortu dira, baina batutan traba asko egiten dituzte, ba, ba, bere lana aurrera eramateko, ez? Ordu, bueno, hortan ere nik ustez e, aurrera pauso batean berdala. Eta gero, Bali gustia esan da garbi dau, ba ba zerbitzu publikoak eta bestek izarte bat ere egin nei baldin badu ba ber ere eta ba fiskalitatea ezan posible da oi ba, ba, onarrik, ba langileok egiten ditugun aportaziotan eta bueno ba, enpresa hundik batez ere dituzten irabazi bueno baizugarriak ba ba, ba ba irabazi horietatik oso gutxi aportatea, ez, ba, ba denon, e, ongizatea bideratuko duen, ba, ba gizarte, gizarte honien. Ba, hortxe, anturen hausnarketak, beti beso zabalik jasotzen ditugunak, eta gero hausnargai, eta ez da baidagai bihurtzen ditugunak, antur, mila, mila esker, bezartu bueno, eztu bat, gozatu egunak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ianeko pagoak blai Haideratu ziruelai Oztadarraren agiat dira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi El arrozak dira gorriak edo beste lantzuriak agitzez ederra goak dira neskatilaren irriak, neskatilaren irriak. Aldan urratsa betiko bidean latxa, ode iluna gaua du. Ekaitzke ezkau gari dira umea kontuan hartu gote ditugun, gazteak, nerabeak kontuan hartu gote diren, behar den neurrian erantzonote dugun, gizarte moduan, erabakietan, Bai, e, neri kezka erakindit ez, e, ninen erabekin e, aritzen aiz lanean, ba, hamabi hamasei urte bitartekoekin, aurten hamabi hamairukoekin, eta bai, iruditzen zaite, ez ditugula ez, kontuan behar luketen bezain beste ez, e, hartu eta iruditzen zaite ikaragarrizko e, lana egindutela, eta oso arduratzu aritu direla. Eta zer esanik ez, ba, tikiagoak ez. Laida, gazte ondari biharra da. Laida, miranda, kaixo eta ongietorri, itakarata muso ondio bat. Kaixo. Kaixo, laida. Hola, e... bitzetan. Nola bizi izan dezu etxean geratu beharrau? Eskolara ezin joana, hain e, guztoko ezun gimnasia egin ezin izana. E, nola bizi izan dezu? Ba, gogorra. Azira no zo gogorra izan zen. Alde batetik, albizteak, bestetik, nire logelako lehioa irekitzen nuenean, bakarrik, isiltasen entzuten nuen, eta ez zegoen mugen menurik. Oso zentsazio tristia zen. Blokeatuta egon nintzen, baina poliki-poliki erreakzionatu egin nuen. Hora, entxelaida, ze, ze ikasmaia bukatu berri dezuzuk? Bigarren behiko bigarren maila egin duzu eh nola moldatu zarete e, irakaslekin eh txekolanak egiteko eduketan aurrera joateko ordenagailu aurrean pasatako orduak nolako sentxasiak izan dituzue? eh babestuak ba... sentitu zarete oso sai ai sanda zer botozu gehien faltan ba lagunen eta familiaren ahotxak, aurpediak, baita irakasleenak. Leida, zuksaletasun asko dituzu, tartean e, irakurtzea, idaztea, ondarebiko literatur leiaketatik eta degu elkarren berri, e, aprobetsatu dezu, pixka bat idazteko, ipuiren bat idazteko, zerbait e, sortzeko, egin alde e, zuzatik? Gaisorik zeuden pertsenentzako historiak idatze ditut. Uhum. Eta horretaz gain gimnasiere gustatze? Zu ezaketetxean espaziorik eta ukerarik izan dezun gorputza pixko bat mugitzeko? Bai, bai. Aprovetxatu dezurtarako ere. Aureko batean pozik e, e, jarri nintzen, zure da marimezu abidalit, esan zidan ba, orain txelagunekin ondartzan dago? Eta nimetzen dut sorteko. Laida, ondarbin bizitata, ondartza gertuan e, orain txeno labide zidezue kale giro hori, e, aurtengo gauda ez da oikoa izango, ondartzek ere badituzte bera jene e, mugak eta moldatu egin behar baldin zauietara, baina zesentzazio kalean orain, lagun artean eta adibidez antxe ondarebinan, ondartzan? Ba, nahiko arraeroa. Arraeroa ez da? Zingara bizarkatu... Gogoiei nola eutxi? Bai. Jende asko ikusten dainkuruan? Naiko. Mm -hmm. Eta nola irudikatzen duzu Nola horre ikusten duzu iraileko eskolarako buelta? Inorkestak igu zer gertatuko den, neurriak ere hartuko dira, hori ere harraro izango dezta. Bai. E, aprobetxatu idazteko, aprobetxatu sortzen jarraitzeko, eta... Ia hitzaki horrekin berriro ere izaten begune elkarrekin egoteko? Bai. Eta hitzaki hori ez asmatuko dugu besteren bat. Bai, neskia. E, gozatu, gozatu aldan neurrian eh laida e, da, berreskuratu, gertutasun sentsazioek, ahots e, urrundu direnen lagun eta sentitarteko eta eta astindu gorputza, muxu hondia hondia hondibat. Beste bat. Eta segi segi dazten. E, kantu bat aurkeztu guztu, aukeratu duzu kantu bat gaurgu izarako. Mm, zuke esan zein den tituluaren izena eta eze guztu nondike iritsi den e, kantu politau zure eskuetara? Ba da frantxezez eta da konpintz den atraete iapremidi. Ba doa, eh? Dantza egin lasa egin lasa eta muso handi bat, eh? Berdin. Aio... Get a gas barra librerek zean barren librerari heldu behar. Bai, beharko? Aitziber Garrmendiak aitzetan etorrita kara. Alpa <gurrisa> guardia onda <gurrisa> no izen muz. Hori ere mandigu, opari hori ere mandigu itzialdi honek. Bai, bai, pizkatu gai. <gurrisa> Zer mus du aitziberreka guztia? Ba, danetek izan ez pizkat. Nik uzte mundu guztik bezerla. Montaña rusa baten montatu zen aurreneko honetik eta Ba, momentu glasaizego bizan ditut, eh, ba, ez jakintasunak ingolatotako antxitate momentu batzuk ebai, ba, nik pentsatu da mundu guztik bezala, baina eno, ba, oi, eitxialdi, baina bildur gehiago gero geroa zan ez jakite horrek. Mm, ba, bateko itxialdi bat irizten da, erritmo bete-bete-bete-bete-betean da bilen, pertsona baten gainera, bueno, pertsona askoren gainera eta orokorren gizarte baten gainera ba ala biz, denok ere, ez da, e, baina zure kasuan propio emanaldia ema hemen, hemen emanaldian prestaketa hau, prestaketa bestea eta bat batean, e, gorputzak fisikoekin eta psikologikoki nola erantzuten zuten di horri? Ba, eta kit te, nola dira sido izan da, hola Eta txokera da hundi bat en moduko ez derro, egunetik 0 pasatu nahiz, o pasatu horazin haute bat paten, eta zentxazio e, oso fuertetan dan neurrin e, lazaigarri ere bai hau txakin oso gaizkine dien, e, ne recuperatuik, e, bueno, rehabilitazio nahi bilenia, eta egia zan mundua geldik duenean, nire litzu eta horre recuperatu eta hau txak. Eta kezka horiek, orain, orain zer dator, edo zei ditxida eta zerretorriko da? Zei, zeigiten ba da zuen artean, e... ze partekatzen dezu e? Kezka nagusia hori da ez, oain zerretuko da, batipat antzerkia ekin, telebizta zida berriz ere, babono bere, hartzen baina antzerkia ez. Ni azinezia nere bakarrezketa ekin, e, txana gorretxetiko txoemera, zei medio. sei izango deun. E, aitziber e, Aben Urtarriaren 4ean bat egiten genuen elkarrekin eta orduan eh begirada lotzatzen genion eh urte berriari e, gaitza eta biok pizkat eh itakaren hilabete luze en ondorengo girekin agoni ere eh, irudikapen hori eman diogu urte berriaren irudikapena edo, eta antolatu dugu saio hau harikun nintzen pixka bat entzuten ordukoan zerre aipatzen zen duten eta bueno, besteak beste, beste bai. eta nolabait aitziberrek aipatzen zon, eta oso oso, klaro, bain, atzeti begiratuta, ondoren begiratuta, bat ekzatu da, begira, begira, begira esaten zituen aitziberre, ba, dozein estu aldiren aurrean, ba, ikasi behar degula ez, e, indartzen, eta aurre egiten horri, eta bai. Bai, eske no la ve si sai diferente e, ikusi edo hasi zanen. Ikusi, me eta orain ere ba gure arten ere batu gehala zentzu hortan e, aktore sektorea dentzer eh claro, osa dani sorte baina horrekin ez da neurtzen e, gremio oso baten osasuna eta orain bai dala garaia danok puntatzeko eta eta Eh, nora bide berdinean arraunitiko ez enkauzak ez tarea rexak Urterriaren lauan badakitzu zekantu eskatu zenigun? Ena eskatu zen en Ez dakit italian zen den, edo italiati gueltan eta eskatu zenigun ah, zen Hauxe Paese miok ez dain Que será. Dizteso come que será que será? Ya <risa> sido. Te no quedado non, Itali neon gainata. <risa> Mira ni tengo hacen. Que será? Que será? <laughs> oain ere, bueno, oain... Alkantako ah, beti guztiak izen zehiet asko, baina ia zuhoi, ez dauke konfinamentu guaziedan zaukantzen zuhoi, zehizan gotea. E, azkenaldi honetan asko entutenen eiten besta besti bada, eee... Ja, ba, ikira, eskalikoa dala, klasikoa dala, baina zut agarren mari. E, oiz eukeratogun barre librearako, oiz ezen zituen genuen lako, eta Noronetxeko askatasun sentsazio hori ematen nuen Eta konfinamentuan gehien e, beharri izan detena edo faltan beharri izan detena uzizan dagoet. Azkata soguna, e, olibre zentitzea. Gaur egun, gaur bertan, mari aukeratuko nuke. E, Aitziber, e, esperientzia berri bat, jende e, ezagunarekin, e, oikoan inguruan izaten dituzunekin, jende ikaragarriarekin, e, jarraipena izango du? Entzulek ikus, entzulek e, bai, eskatzen dute, bai, bai, bai. barrutik. Iraietik aurrea jarraipena izango dugu, kriston zortea e, da egia oso guztro abiligia lanen, lan asko da, oire egia da, e, ez dakarrik amara urren, atzen ere bagabiltza, gidoigin zan, eta e, pixka bat zuzen darita hori eta uf, ikera lana da, baina mezi izan du, ze guztoko lekoan egin jokia, guztoko jendeakin, guztoko, e, bueno, mesua bihaltzoko aukera izan deu, eta nekustetoi arma oso importantea gala. Aitzeder, e, beti behar izan du bultza da, e, jarrahi dezagula e, gizarte bezala kulturari eta kasonetan bazurekin ari garelako antzerkiari e, bultza egiten antzerkia baloratzen eta antzerkia e, sentitzen, eta izan gaitezela. Gu hor, egon gaito zela, ba antzerkiak ikusentzuleak e, behar askatasun lako e, askatasuno juhau. Lagun bat honetan, eskarrik asko. Eskarrik asko, zuei, aprobetsatu nahi nuke, gohore azteko denaiz, eh, gohierrin, jende asko baldetu zidan aurreko udan, txanagorritxetik otxoemera, zein mutilmedio, komedia, parreiteko mokoa, eh, Victoria Eugenian izango dela, zara hondian, ustaian zortzitik amabia, Eto rimeza ez daien hona iztago, hierretarrak atortuen dienen, beti gora atortuen. Bueno, gaur txe, ustaien sortetik aurrera, Maria Eugenia, ne? Baina. Eh... Aitziber, antxe, dana emateko prest, beti duzela. Sigun asko. <laughs> Besarka destu bat. Eskarrik asko, bihoi, muixio, bihan adanoi. Aio, Aio. azken puntua gaur, zurekin bete dudalako patxadan eta patxadaz zurekin jauz partekatzea parte katzea Josupena eskaixo dutangit horritakara? Kaixo, zo jera, eskarek asko ongietorriak atik. Zer moduz Josu? Zer moduz egon gara? Aritu gara? Zer moduz gaude eta Zer moduz egongo gara? Bueno, ez da geire, galdera uste gu pertsonola gara ez da nire mm -hmm. daukian ez eta gero ba zabal dezake gusta baina bueno, niri dagukian ez eta itxialdia dela eta basieraieratik argin ituen nolobait bi ardura ez da, bat irakasleen izen heinean ikasleen ardura ez da. Eta bestetik kudasoak aginnduak edukirik eta aita gainera gaixorik. Babanuen, nola behit, ardura biko itzori, eta zentratzen lagundu ziraziratik, eta antolatzen ere bai, ezta. Eta egunak eurrelegin egin egin egin egin, pentsatzen nuen e, zaindu eta babestu e, aditzak eta erabiltzen ditugu, ezta. Eta ematen du baten batek bestea, beste batzuk e, zaindu edo babestu behar ditugu, e, eta konturatzen zer aldenak orde bazenekiena Baina batzutan astu egiten duguna, ez da, zaindu eta babestu, elkaz zaintzen dugula, ez da, eta elkaz babesten dugula. Uneak egon gogira, batak bestearen gaine hartzen duena, baina azken batean elkarrekin e, txokatu galdirina ditzak direla, ez da. Eta, bai, hobesteko zahatzarako daukere izan dugu gutxisiago, bintzat, behirak eta idazteko Zir, aurre ba, zerbait aurre erantzean idazteiko zerbait zirrik urratzeko aukerere bai eta gero gogoetarako ere bai ezda. zer nik pagenikien beste gauza bat ere berretxio konfirmatu dugu zentimentualantzaren garantzia usten baihazua simplifikazio batek egitea eta etxeko bateak itxizirenean Eman zuen barrenekoak zabaldu genitzuela ez da halako sentibratasun gordindua etorri zen den al piOS beana zaurttasuna be iatitian telebistan zare sozialetan bategun halako keinuak ari naiz karikatura bat egiten ari naizen, eh? mm -hmm. eta azken bol etxeko etxekoateak ireki direnean ematen du barrenekoak berriz itxi dituguela ez da. sentimenzuekin nola jokatzen dugun nola jokatzen dugun besten sentimendu eta honek ere merezidu eta gogo eta edo bintzegainan egotea bagenekielako, inozoak ere ezkara eta batakigu hau erabilegiten dena eta bueno, baina oartzea edo jakinaren gainan egotea eta elkarri nuizpenka, augunko horaraztean ikustu dute, probetxo barri gertatakigu gara ez da. Gelditze eta isiltasun momentuak behar ditugu ez da geureak entzuteko eta hori eguneroko erritmo E, zoroak, ba, ez dugu horretan duzten. Bai, bai, nik batek egiten dute horrekin, ez da, eta ematen du gainera errin morretan, e, etekina behar duela guztiak, barkatu, bere, ala, bere alako etekina, edo gauetiko izerako etekina, eta kontoratzen zara, e, atzera begitatu da, baloratzen ditugunak, edo, barrenetik baloratzen ditugunak, bueno, Zirela, etorri gauetiko izela ez da, lanketa bat, eta pazientzia, eta egoten jakinez landu du ditugun gauza gara Eta elkarrekin, bakarka ere bai, hau da nik dut, elkarrekin egoteko bakarrike egoten egin behar dugula. Baina jo, batzutan bakarrike egot hori bestela luertzen dugu ez da. Aipatu dezu, Josu, eh, irakurtzeko, idazteko, tartetxo batzuk eh, hartu dituzula, eh, egoerarik baldintzarik honena izan da horretareko? Ez nire kasuan, ez, eta esan dizan bezala nire lintasunak argin dituen den ingo unerik, ez da nahiz batean zirabatean sokegoera izan zen, ez doiko atzalako, eta batzutan ulertezina, baina esaten zenuen konik premian nituen, eta bere ala erantzun beharrekoak, ordoan leintasuna hori izan da. Eta gero, ba, jakinak, nire beti izaten dut, ez da. E, irakurrikabe bizilitek edo, baina mesetez niriz eskatzeko alakorik, eta ordoan bai, ba, loarik enduta, edo aregeiago kenduta, edo bat behar nituen eta hartzen nituen. Baina ez, behar bada bestarako gora batean konuke modu sistematikoan baina tartea harrapatzen, zeiatzen nintzen baina diosun bezala eta da e, nire harreta ere bestutoki batean egon da hilabete hauetan uh -huh. nola luzatu nahi diozu begira da etorkizunare itxerro benez ez da batakio bada ezkare inozuak eta batakio egoera hok baliatu egingo dela Eta interesa bestelako bat direla, behizan nitezke, ekonomikoa, norberekeria, badakigu, badakigu. Baina, bueno, historian beti gertatu dira ez da. Goste maizazo, niko zenbaitean lagun eta ezagun egin jo, baina joso, bizitza ez da lehen bezala izango, eta honekal baketekarriko du eta ziur baietz bat zuen, zaten, eta niki txeropena dut, ba, gutxe batzuk baliatuko dugula, egoera hau, jo, bago goten eta egiteko, baina ez gaite zen inozuak izan. Zantudan, e, ori, zentibratasuna xasatzeko eta zentibratasuna gordintzeko onden mm, joera, hori erabide izango da. Beraz, bueno, mm, inozoak ezkara eta nik esanuditu beste gauzoa, eta xalota, xalotasuna behar dugula. Hor duan, egoerometatik onen aterak, oteratzen zeiatuko bara, hori bai, xalokeri ari gabe. Bihotzetik zenbat eman behar dugu? Nik ustean behira, Horba dago, zerbait, ezta bestila da, hori, besti ba, eta segundo bihotzozoa eman ezta, eta ega da, jeitzen, poema bat, musikatua hada hori, eta ega da, ba nola behite, sonen magun harteko amodioa zari dela, edo izan liteke, baran jarai hartan, mazolzugarren menderen bukaeran, emerezugarren nasi eran, hori ba, zen urartzen zen amodioa, bai bono, edo zein amodio nola behite, bipertsonen harteko, edo ba, amodio instan bat ego kontua, baita mech bat eta posaldi gozo bat, baina urdagoa. Bait ere bizitzako jakituria, hori bakargako hori ba, zuke planteatzen duzu moduan, ba, gizarte edo herri edo e, esparrura badara magu, ba, ziur naiz badela jendea e, bihot zorso ematen ari dena, baina ziur azki hau edira itxialdea baina ere hau lan duta zutenak, eta horretan jarraituko dute, eta beste batzuek, Ba, bueno, mm, Amo du kalkulatu izango dutenak Eta lehenagore izango zuten Eta egoera honetatik bestelakoetek ateratzen saiatuko dira Beraz nik uste dut goguetarako puntu interesgarria dela zu planteatzen duzuna e, Maitatu, zen batean maitatu behar da Onartzen behar zu aldaera, zen preziotan maitatu behar da Maitasunak baldu prezi horik. Antu Edernorekin jauzu, besarkada estu-estu-estu bat. Bat zornizun eta baduaz bat baino gehiago egan-egan. esatea beti da zaia, itxialdi honetan are zaia gua, eta, bueno, uinbidez bada ere, hortxe gonaiko nuke zure honduan. Ba, gauzabera adiratze bat dizut. Arzazu nire bezarkada handi-handi bat. Azte buruan, jauzu? Gauzabera zogok ere. Jo, For they, for all smooth lips can say, have given their hearts up to the play. And who could play it well enough, if deaf and dumb and blind with love? He that made this knows all the cost, for he gave all his heart and lost. aitzkin txo, kantu ederronekin txo, goxo, goxo, goxo, goxo gaurko pausak eman ditugu bai, edera izan da eta ere zola garria da BNK, Ko, Koro, Mikkel Josemari, Aritz Koldo Andu Laida, Itziber, Josu ekaiz, mila-mila esker eskerrik asko zuri ere itakak urgaina jarraitzan du eta jarraitu dezala Entzule da tornasten gehiago e, Koix-koix Ilazabalen Ilazabaldik, izaldik Koix-koix egingo digute Hemen izango dugu mailaren bueltan Amaia teieria Idazle izaldarra Aizelekoak bere lehen eleberria Aurkesten Horturarte izan zorion txut Abesarka da estu pasa Aio Aio